Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahaadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'adu Para salibul ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan kita Di antara majlis Daripada taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala Dan insya Allah hari ini Kita akan mendengarkan nasihat atau baruh Dari Ustadz, Ustadz Zainuddin Hafidhullah ta'ala Beliau ini Adalah pengajar Di Mahaj Jamil Rahman As-Salafi Kemudian dia juga pernah Menutup ilmu di Kunaizah Mahaj Syekh Huseyimin Rahimahusih Huseyimin Rahimahullah Ta'ala Langsung saja untuk meningkat waktu Pada Ustaz Nuddin Waktu Yahus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi ankusina Wa min sayyati amalina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa mayyublil falahadiyah lah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا تكون الله حق دقاته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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أسدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله تعالى أن يوافقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وبما يحبه الله ويرضاه إخواني الحباء في الله رحيمني ورحيمكم الله الحمد لله kita diberikan ni'matan yang sangat besar oleh Allah SWT Kita dijadikan oleh Allah SWT Sebagai hamba diantara hamba-hamba Allah SWT Yang berkecimpung dalam dunia ilmu syar'i Baik kita sebagai duat atau muda risun atau muda risat ataupun sebagai muadzofun ataupun juga muadzofat, semuanya ini sungguh kenyamanan yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan dalam suatu hadis yang sahih idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyahin wa ilmin yuntafa bihi wa waladin salihin yad'ulahu Apabila Bani Adam meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali dari tiga hal Yang pertama adalah sodapah jariah Kemudian yang kedua adalah ilmin yuntafa'u lahu Ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan oleh orang yang mengambil ilmu tersebut Kemudian wawaladin salihin ya laulahu dan anak yang salih yang mendoakan kebaikan kepadanya. Mashru liqwahidin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah merupakan kabar gembira bagi kita semuanya orang yang berkencimpung dalam dunia ilmu syar'i. Karena Rasulullah Maha Salaam Atakan di sini Di antara Amalan yang akan Bisa bermanfaat kepada kita semuanya Apabila kita Meninggal dunia Adalah Ilmin yuntafaubihi Dan ini kaitannya adalah Dengan proses belajar Dan mengajar Kemudian yang kedua adalah Ini pun Sangat erat kaitannya dengan proses belajar dan mengajar. Bahkan Syekhuna, Habibahullah Warahullahu Taala ketika beliau menjelaskan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa waladun salihin jadulahu beliau mengatakan bahawa waladun salih ini terbagi menjadi dua. Walad yang berasal dari nasab dan walat yang berasal dari tarbiyah, Walat anak yang berasal dari Nasab Anak kandung kita Yang menjadi anak yang solih Atau anak didik kita Yang menjadi anak yang solih Yang kemudian mendoakan kita Maka Kita akan mendapatkan Pahala yang sangat besar ketika kita telah meninggal dunia apabila anak didik kita mendoakan kebaikan goda kita maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya dan bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan goda kita semuanya bahawa antara doa yang mustajab Adalah doa seorang mukmin terhadap mukmin yang lain ketika Bihdari al Ketika dia tidak ada di hadapan Saudaranya Kemudian Ikhwani wa akhwati fidin rahimani wa rahimakumullah Rasulullah Muhammad SAW pun pernah menjelaskan Man jahza ghazian faqad ghazan Berang siapa yang mempersiapkan bekal untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wataala, maka sungguh dia telah berperang. Berang siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu Wataala, maka sungguh dia telah berperang, telah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wataala. Dan para ulama kita telah menjelaskan bahasanya adumul jihad sebesar-besar jihad adalah jihad bil ilmi jihad dengan ilmu pernyataan ini disampaikan oleh alimamah al tafrizi dan lain-lainnya dari para ulama bahwasanya jihad yang terbesar adalah jihad dengan menggunakan ilmu karena itu Barang siapa yang ia berkecimpung dalam dunia ilmu Dia mempersiapkan perbekalan untuk bala turabadul ilmi Untuk orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu Maka insya Allah baginya adalah pahala yang begitu besar Yaitu dia seperti orang yang berkecimpung dalam ilmu itu sendiri dan ia adalah merupakan jihad yang sangat besar. Ikhwani Fitrin Rahimani Warahmatullah Wabadd Fitrin Rahimani Warahmatullah. Pada kesempatan kali ini, InsyaAllah Taala kita akan Mencoba menelaah, menerung, merenungi dua maukif terbawiyah yang sangat agung yang ada di dalam sejarah anak manusia yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala maukif yang pertama adalah kisah yang dijelaskan oleh para ulama ahli tarikh yang kemudian diantara kandungan kisah tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Al Karim yaitu kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam seperti yang kita maklumi bersama beliau Asalnya Hingga Usia tuanya Belum dikaruniai anak Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan telah kita maklumi pula Dalam sejarah disebutkan bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam Asalnya berada Di negeri mana ikhwah Di negeri Babil di Irak. Yang kemudian beliau berhijrah ke Syam. Demikian juga beliau pernah melakukan hijrah ke Mesir. Ketika beliau di Mesir sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari mayaman rahimahullah taala dalam sahihnya pada waktu itu Mesir dikuasai oleh seorang raja yang lalim Yang mana apabila ada seorang laki-laki Membawa wanita yang cantik Maka akan dimintanya untuk dirinya Demikian pula lah Nabi Ibrahim Pada waktu itu bersama istrinya Sarah Hijrah ke Mesir Menjumpai peristiwa tersebut Sarah diminta oleh raja Mesir. Yang akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga istri Nabiullah Ibrahim Sarah. Singkat ceritanya, kemudian Sarah dikembalikan kepada Nabiullah Ibrahim dan akhirnya kemudian Nabiullah Ibrahim dan Sarah diadiai seorang budak wanita yang bernama Hajar. Yang akhirnya kemudian Sarah mehadiahkan hajar kepada Nabiullah Ibrahim yang akhirnya kemudian dinaikkan hajar oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam dari pernikahan tersebut kemudian lahirlah sang anak yang menjadi dambaan hati Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam namun Akhirnya kemudian Saroh timbul rasa cemburunya, yang kemudian akhirnya membuat Nabi Ibrahim hijrah bersama Saroh dan putranya Ismail ke Mekah. Pada waktu itu diceritakan dalam sejarah. Agar jejak dari Hajar dan Nabi Ibrahim tidak diketahui Maka Hajar Memakai mintakah Memakai Semacam setagen Kemudian Dijulurkan ke tanah sehingga kalau jalan Maka bekas ya, Kaki Sarah ini Tidak ada untuk menghilangkan jejak Sampailah Nabi Ibrahim dan Hajar Istrinya dan putranya Yang menjadi damai hatinya Ismail Di Makkah Kemudian Nabi Ibrahim A.S. Meletakkan Istrinya Hajar Dan putranya Ismail Di Makkah Pada waktu itu Makkah Adalah sebuah lembah yang gersang tidak ada penduduknya, kemudian juga ya, tidak ada pengguninya kecuali mereka berdua. Pada waktu itu yaitu Hajar dan Ismail. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam meninggalkan Hajar dan Ismail putranya Hanya dibekali Air Dan kemudian Kurma Tidak ada Perbekalan yang lain Kemudian akhirnya ditinggalkan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail Kembali ke Syamu Hajar membuntuti Nabi Ibrahim sambil mengatakan ilaman takilun ya Ibrahim. Kepada siapa engkau serahkan aku wahai Ibrahim? Terus demikian namun Nabi Ibrahim tidak menoleh, terus beliau berjalan ke arah ke arah Syam. Sampai kemudian Hajar mengatakan, "Amarok Allah dihada. Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukan perbuatan ini?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Kaulah na'am." Ia. Akhirnya kemudian Hajar berhenti dan kemudian beliau mengatakan idzan la yudayyuna. Jika demikian, maka pasti Allah Subhanahu taala tidak akan menyia kami. Akhirnya kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu terus berjalan menuju ke Sam. Sampai di sebuah Thania. di tempat yang tinggi ketika Beliau sudah tidak melihat istrinya Dan kemudian Tidak melihat anaknya Beliau Kemudian Membalikkan wajahnya Ke arah di mana Istri Dan anaknya ditinggalkan Ini di Makkah Kemudian beliau menengajahkan tangannya Memanjatkan doa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan doa inilah yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Ibrahim beliau berdoa dengan mengatakan Rabbana inni askangtu min duriyati biwatin ghairi dzar'in zara'in inda baytikal muharram Rabbana Liuji musalah. Wahai Rob kami, Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku meletakkan anakku, yaitu Nabi Ismail, di lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam membacakan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengadukan urusan anaknya Yang ditinggal Di lembah Yang gairi di zara'in Indah baydikal muharram Di sisi Rumahmu yang Mulia Rabbana Liuki musola, Wahai Tuhan kami, Wahai Rob kami, Liuki musola. Yani agar mereka menegakkan salat Fajr al nasi tahwi ilaim, warzukhum mina Jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan. La'allahum yashkurun agar mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Ikhwani wa rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita perhatikan kisah ini, di sana terdapat mauqif tarbawiyah yang sangat bagus yaitu ketika orang tua dan kita alhamdulillah yang terkumpul di sini sudah ada yang menjadi orang tua ketika mempunyai suatu tujuan tertentu dan kemudian meletakkan anaknya di tempat tertentu yang mana dia mempunyai cita-cita yang sangat agung Cita-cita yang begitu luhur, cita-cita yang begitu tinggi, maka orang tua berusaha untuk memberikan terbiah yang sebaik-baiknya kepada anaknya. Yang diantaranya Nabi Ibrahim shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, yaitu dengan mendoakan anaknya. Mengadukan perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyanyiakan mereka Tidak menyanyiakan urusan mereka Dan tercapailah apa yang menjadi cita-cita Dan tujuan dari Diletakkannya Anaknya di tempat Yang diinginkan yang menjadi harapannya yang begitu besar agar mereka menegakkan salat agar mereka mengibarkan panji ketauhidan di muka bumi ini yang diantara alamahnya yang sangat dohirah adalah menegakkan salat kemudian agar hati manusia cenderung kepada mereka sehingga kemudian tempat yang asalnya gersang tidak ada penghuninya sama sekali tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan akan menjadi tempat yang manusia kemudian berbondong-bondong ke tempat tersebut menjadi tempat yang makmur Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian memberikan rizki Di tempat tersebut Sehingga kemudian anak-anaknya tidak tersia-siakan Tujuan dunianya dan tujuan Uhrawinya bisa tergapai Dengan sebaik-baiknya Nabiullah Ibrahim alaih salatu wassalam Bukan hanya sekedar Meletakkan anaknya Di tempat yang Menjadi tumpuan dan harapan Jiwanya tetapi beliau menterbiah anaknya Dengan senantiasa Dengan mendoakan kepada ya, Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi wali mereka Menjadi penolong mereka Menjadi orang Menjadi anak-anaknya Orang yang tidak tersia-siakan Dan tujuan dari Nabiullah Ibrahim Bisa tergapai dengan baik Tujuan ukrawi dan tujuan Duniaui. Subhanallah. Masr Yakwa Bid Din Rahimani Kalau mau kif tarbawiyah ini, kita betul-betul pahami dengan baik. Maka insyaallah kita sebagai orang tua, ketika kita mempunyai tujuan dalam bidang tarbawiyah bagi anak-anak kita. Maka insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala Akan Mengijabai Akan mengabulkan apa yang menjadi tujuan kita Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mengijabai Nabi Ibrahim alaih salatu wasalam Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim Ketika beliau mengatakan Rabbana li yukimu salah Yang maknanya adalah Mudah-mudahan mereka nanti Menjadi Pengibar Panji Tauhid Yang ternyata kemudian Di antara keturunan beliau Lahirlah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Sehingga kemudian Mengibarkan Panji Tauhid di muka bumi ini Dan kemudian Mekah Al-Mukarramah Menjadi tempat Yang tidak asing lagi bagi kita Manusia berbondong-bondong Menuju ke tempat tersebut melakukan haji ke Baitullahil Haram dan kemudian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala terusung kepada mereka dengan digiring hisab dengan tanpa hitungan. Masyaallah ikhwah fil wa rahimakumullah. Sebelum kita melihat kenyataan yang ada pada saat sekarang Cobalah mari kita menengok Bagaimana hasil usaha terbiah Nabi Ibrahim Ketika meninggalkan anaknya di tempat tersebut Ketika Bekal yang di, diberikan oleh Nabi Ibrahim Untuk istrinya dan anaknya Sudah habis Maka akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan pertolongan kepada mereka dengan menjadikan sumur Zamzam -zam sebagai sumber penghidupan mereka yang pertama di Mekah Al Mukarramah. Yang subhanallah faedahnya sangat besar. Sifau suqmin obatnya orang yang sakit Bahkan disebutkan dalam suatu ruwet yang sahih Yang disahihkan oleh Al-Imam Adim Yati Sebagian yang disebutkan oleh Al-Imam Menawi Dalam Faidul Qadirnya bahwa Ma'u zamzam lima syuribah lahu Airi zamzam -zam lima syuribah Tergantung niat dari orang yang meminumnya Karena itu sebagian ulama salaf dahulu ada yang minum air zamzam kemudian berdoa ya Allah ini adalah untuk kehausan saya nanti kelak di hari kiamat Al, al rahimahullah taala beliau minum air zamzam dan kemudian beliau mengatakan Allahumma jazalni kal imam mizid. maka beliau dalam pakar ilmu hadis Kalau kita membaca kitab Tauhid yang dituliskan oleh al-imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala Di dalam muqaddimahnya Muhaqqik, ya muqaddimah muhaqqik Ini dibawakan biografi dari al-imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala Di antaranya Alimah Ibnu Husaimah rahimahullahu taala beliau ditanya min aina nilta hadzal ilma dari mana engkau mendapatkan ilmu yang sangat banyak ini Apa kata beliau min syurbi zamzam Karena sebab minum air zamzam Subhanallah Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimah, rahimahnu, bukan cukup di situ. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan sumur zam-zam untuk mereka berdua, akhirnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Nabiullah Ibrahim yang berikutnya, Fadzilah Afidatan Nasihatul Ilham, yang pertama kali. Ketika muncul air zam-zam di Mekah, burung ini berada di atas mengelilingi tanah yang ada sumurnya tadi sumur zam-zam. Ketika itu lewatlah Kobila Jurhum, nenekmu yang dari suku Kahatania. Ketika mereka melihat burung. Mereka mengatakan tidaklah ada burung ini kecuali ada di sini air. Akhirnya kemudian mereka mengirim putusan untuk mencari tempat di mana yang ada air. Akhirnya kemudian ditemukan di wadi yang biwazirin tadi, yaitu di Makkah, di lembah yang ada di antara dua gunung, Di Makkah dijumpailah di situ ada sungai, apa? ada air yaitu sumur Zamzam. Yang akhirnya kemudian kepala kabilah suku Jurhum datang ramai-ramai di sekitar sumur Zamzam. Setelah meminta izin kepada Hajar untuk tinggal bersama Hajar dan putranya Ismail. Sehingga akhirnya kemudian menjadi ramailah tempat tersebut. Mereka beranak bina di situ sampai kemudian Nabiullah Ibrahim pun menikah, Nabi Ismail pun menikah dengan salah satu putri dari kabilah Jurhum tersebut. Yang pertama, kemudian cerai, kemudian yang kedua. Dan kemudian dibangunlah Baitullahil Haram oleh Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Ismail. Maashiril kawwah biddin rahimah dan warhamak mullah. Sebagai orang tua, ketika kita menitipkan anak kita di sebuah lembaga pendidikan atau di tempat manapun, maka sebagai orang tua, Mempunyai kewajiban memberikan terbiah yang baik kepada anak kita, yang diantaranya adalah kita berusaha untuk mendoakan anak-anak kita agar dimudahkan dilampangkan jalannya mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar gurunya mudah untuk memberikan pengarahan, agar pengasuhnya mudah memberikan pengarahan agar semuanya yang berkaitan dengan anaknya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar cita-cita kita sebagai orang tua dapat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tarbiyah yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak asing dalam konsep Islam Karena itulah disebutkan dalam sebagian riwayat Al Imam Musayyib Sa'id bin Musayyib Al Imam bin Musayyib Beliau pernah mengatakan itu Saya melakukan solat Fata zakartu Abnai Wadhurriyati Faaksartu solata lahum Ini subhanallah Saya melakukan solat Kemudian saya ingat Anak-anakku dan keturunanku, maka saya perbanyak salat saya untuk mereka. Ini dah terbias. Kemudian bagaimana Allah Swt Mengabadikan bahwa di antara sifat dari ibadul Rahman adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya ikhwan? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil imama. Doa yang seperti ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melupakannya apalagi kita sebagai orang tua yang berusaha untuk menterbiah anak kita perhatikan pula bagaimana Nabiullah Sulaiman ketika beliau sudah menginjak usia tuanya apa doanya Rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an amta'aliyah wa ala walidayya wa a'mala salihan tardahu rabbi awzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya a'mala salihan tardahu wa aslih fi dhurriyyati wa aslih fi dhurriyyati dan perbaikilah aku dalam anak turunku Bahkan maasirul Ikhwaq bid Din rahimanya rahimakumullah. Dalam konsep Islam, terbiah terhadap anak bukan hanya ketika kita menitipkan anak kita di lembaga pendidikan atau di masjid-masjid atau dimanapun, tetapi Ketika anak kita masih berada di dalam kandungan bahkan sebelum kita punya anak ini pun kita diajari untuk menterbiah anak kita Bukankah Nabiullah Ibrahim alaihi sebagaimana diaabadikan oleh Allah dalam surah Shaffat Rabbi habli minas solihin Ya Allah berilah aku anak yang solih Nabiullah Zakaria beliau berdoa Rabbi habli miladunka dhuriyatan Ya Allah berikanlah kepadaku dhuriyatan thayyibah anak yang bagus Kalau seandainya kita menyadari tarbiyah yang seperti ini Maka Insya Allah Berbagai macam Kendala-kendala Yang dihadapi Dalam Dunia pendidikan Terutama terkait dengan anak didik Ini Banyak yang bisa Terselesaikan dengan baik Kalau seandainya kita sebagai orang tua ini menyadari Betapa pentingnya kita menterbiah Anak-anak kita Dan sesungguhnya Kita mempunyai andil yang sangat besar Di dalam menterbiah anak kita Ketika kita menitipkan Anak-anak kita di lembaga-lembaga Pendidikan Di antara terbiah yang lain Selain kita berdoa Adalah juga kita berusaha untuk menjaga anak-anak kita agar mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syari i. di tempat dimana dia kita letakkan. Dengan mengusahakan diri kita untuk tidak senantiasa melakukan penyelewengan-penyelewengan syari, tetapi kita berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Selain kita berdoa, namun yang paling utama dan puncaknya adalah berdoa di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Karena itu alangkah sangat indahnya, alangkah sangat mulianya, kalau seandainya kemudian kita sebagai orang tua menitipkan anak-anak kita, kemudian ketika kita tinggalkan anak kita di tempat tersebut, Setelah kita meninggalkan tempat tersebut Kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan Kepada Guru-gurunya Kepada pengasuhnya Kepada siapapun Yang berkaitan dengan anaknya Dan kemudian mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Melancarkan Semua apa yang berkaitan dengan cita-cita Dari anaknya dan seterusnya Dan hal ini tidak dilupakan di setiap hari, di setiap waktu dia akan senantiasa mengingat anaknya, anak saya di sana. Kemudian dia berdoa, dia panjatkan doa yang baik kepada anaknya ya, untuk anaknya kepada Allah Subhanahu Wataala begitu terus sehingga kemudian akan mendapatkan keberkahan dari doanya yang dipanjatkan. Kadirat Allah Swt untuk anak-anaknya tersebut. Ini maukif yang pertama yang bisa kita jadikan sebagai renungan pada kesempatan kali ini. Semoga mudah Allah Swt memberikan taufik kepada kita semuanya sebagai orang tua untuk bisa mengambil pelajaran dari. Maukif Tarbawiyah tersebut Dan kemudian Kita bisa Mengamalkannya di dalam Kehidupan kita Kemudian maukif yang kedua Ayol ikhwah Ala hibba filah rahimani Warahimakumullah Adalah Sebuah kisah Yang dibawakan Oleh alimam Bukhari Rahimahullah ta'ala dalam sahihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan tentang seorang nabi dahulu ketika berdakwah di tengah kaumnya kemudian kaumnya menyakitinya sehingga diterangkan faadzimauhu. Hingga mereka melukai sampai mengeluarkan darah. Nabi tersebut disakiti. Hingga kemudian terluka sampai kemudian mengeluarkan darah. Ketika terluka dan kemudian mengeluarkan darah. Sang Nabi tadi kemudian mengusap darah dari wajahnya. Kemudian... Beliau mengatakan Allahumma gfirli kawmi Fa innahum la ya'lamun Allahumma gfirli kawmi Fa innahum la ya'lamun Ya Allah Ampunilah kaumku, Fa innahum la ya'lamun Sebab sesungguhnya mereka Tidak mengetahui Ini adalah temukif Tarbawi ya bagi kita doa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Para muda risun, para muda risat, para muadzofun dan para muaddafat Apa ibrah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini? Ibrah yang bisa kita dapatkan. Adalah yang pertama Ketika kita Berkecimpung dalam dunia dakwah Kita tidak lepas dari berbagai macam rintangan Dan berbagai macam tantangan Dan itu adalah sebuah sunnatullah Yang mazih Sejak dahulu kala Hingga an ya al-arda wa man sampai datangnya masa dekat yaumul qiyamah nanti akan terjadi hal itu Karena itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya sebagai doa di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa sabar. Di dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan tersebut. Dan itulah sesuatu yang kokoh. Sesuatu yang bisa. Menyebabkan kita. Menjadi. Pemimpin-pemimpin yang agung di muka bumi ini. Karena dengan kesabaran. Kesabaran. Dan dengan keyakinan adanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, itulah yang bisa menjadikan kita sebagai pemimpin-pemimpin dalam kebaikan. Karena itu Syekhul Islam, Mutaimiyah rahimah wa ta ta'ala, beliau mengatakan, Bisobri wal yakin, tunalul imamah tufiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan, tunalul imamah tufiddin. Didapatkan kepemimpinan dalam agama. Masyiralilah wahfitin rahimani warhakumullah. Dan yang berikutnya adalah di dalam kita berdakwah kepada Allah Subhanahuwataala selain kita sabar dan kemudian kita mengusahakan mencari solusi-solusi dan jalan yang terbaik di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahuwataala maka kita tidak boleh melupakan Salah satu kunci keberhasilan di dalam dakwah kita, yaitu kita mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang ada di dalam asuan dakwah kita. Sebagaimana Nabi tadi dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kaumnya admohe. Tetap sadar dan kemudian mendoakan kebaikan kepada kaumnya. Allahumma firli fa innahum la yaklamun. Doa kebaikan yang dipanjatkan oleh Nabi tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma firli fa innahum la yaklamun. Ampunilah kaumku sebab senjata mereka tidak mengetahui. Maesiril Ikhwa fi Din Rahimani wa Rahimakum Sejarah dari manusia yang terbesar, teragung di muka bumi ini. Kutuah hasanah bagi kita Rasulullah Muhammad SAW. terpampang luas di hadapan kita. Memberikan cahaya yang terang-benderang kepada kita semuanya. Memberikan lentera yang sangat terang-benderang kepada kita. Agar kita bisa mengikuti nur atau cahaya tersebut dengan sebaik-baiknya. Mari kita perhatikan <tuh> apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam haris di dalam menunjuki umat manusia dengan berbagai macam cara dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan janib doa. Tidak melupakan sisi Yang satu ini yaitu apa? Doa Yang dikatakan oleh para ulama kita Doa adalah silahul mukmin. Doa adalah merupakan senjatanya Seorang mukmin. Sebelum kita melihat gambaran tentang Bagaimana Sikap Rasulullah SAW Menerapkan sistem tarbawiyah ini Mari kita lihat sedikit saja tentang faedah doa. Maestro El Khafidin rahimahne warahimakumullah. Kenapa sih kita harus mengetuk pintu langit, memanjatkan doa kejiran Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagai para murabbi, murabbiat, mudarisun, mudarisa, dai dan berdoa dijiran Allah Subhanahu Wa Taala dan semua orang yang berkecimpung dalam dunia ilmu. Tidak asing lagi bagi kita Kisah tentang Zinnun Siapa ya khuah kalau disebutkan Zinnun? Nabiullah Yunus Ibn Matta Yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam, La takulu ana khairan Min Yunus Ibn Matta Min Yunus Ibn Matta Jangan kalian mengatakan saya lebih baik dari Yunus Ibn Matta, bagaimana kisahnya? ketika beliau berdakwah di tengah kaumnya sebagaimana disebutkan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu dalam kisah as-Sunniyanya beliau berdakwah di tengah kaumnya kaumnya menolak dakwahnya habis habisan dalam bahasa saya ya, menolak habis-habisan sampai akhirnya kemudian suatu ketika beliau menyangka kaumnya sudah tidak mau menerima dakwah beliau. Dan kemudian cuaca mendung. Langit hitam kelam. Beliau menyangka bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kaumnya. Akhirnya kemudian beliau segera meninggalkan kaumnya. Pergilah beliau ke Lautan Kemudian mencari perahu Akhirnya kemudian beliau Numpang di perahu tersebut Meninggalkan kaumnya Disangka kaumnya akan diturunkan Azab Oleh Allah s.a.w. Kada mereka Akhirnya kemudian berjalanlah beliau mengarungi lautan Sampai di tengah lautan Tertimpa badai kelumbang yang sangat kuat. Akhirnya kemudian fasahamu wa kana minal Mereka kemudian berlotre. Yang akhirnya kemudian jatuh lotrenya, undiannya pada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dimasukkan ke dalam lautan. Agar Yang lainnya selamat Ketika Di lautan Nabi Yunus ditimpa bencana Kemudian masuk ke dalam bencana yang lain Ditelan oleh Ikan Ketika ditelan oleh ikan Akhirnya kemudian beliau Nadafidhulumat dia berdoa di tengah kegelapan demi kegelapan tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ucapan yang terus diucapkan oleh Nabiullah Yunus bin Matta. Terus dan terus diucapkan sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Beliau dikeluarkan dari perut ikan Kemudian ketika ikan terdampar di pinggir lautan Kemudian beliau keluar Kemudian beliau menuju ke kaumnya Ternyata sampai di kaumnya Kaumnya menyambut dengan berbondong-bondong Apa yang terjadi? Ternyata kemudian setelah ditinggal oleh Nabiullah Yunus Ibn Matta dan kemudian beliau dalam suasana kegelapan lautan dan kegelapan perut ikan Beliau mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minabdolimin Ucapannya tadi mengetuk langit Terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemudian dikabulkan semua apa yang menjadi keluhan dari beliau Nabiullah Yunus ibn Matta Akhirnya kemudian ternyata beliau terentaskan dari badai Terentaskan dari musibah Masuk di perut ikan Dan kemudian kaumnya menerima dakwahnya Berkata Bayakwa Doa Nabiullah Ibrahim alaih salatu wassalam Ketika dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api Malaikat Jibril datang kepadanya Apakah kau butuhkan pertolongan? Amat ilai khafal Adapun kepada engkau tidak adapun kepada Allah ya saya butuh pertolongan Ketika kemudian Dilemparkan dalam api apa kata beliau Hasbunallah wa ni'mal wakil Cukuplah bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala Wa ni'mal wakil dan sebaik-baik penolong Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupi saya Cukup bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolong Karena dia sebaik-baik penolong Akhirnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada api Kuni berdaw wa salaman ala Ibrahim Jadilah wai api Engkau Api yang dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim Subhanallah Kalau kita Melihat tentang keajaiban doa, maka tidaklah ada yang kita ucapkan khadirat Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan senjata yang sangat ampuh bagi kita yaitu doa. Ehwan Efijin Rahimani Warhamakumullah. Mari kita berjalan menuju cahaya yang terang benderang. Dalam Sirah Nabawiyah, bagaimana kehidupan Rasulullah Muhammad SAW ketika mentarbiyah umatnya dan diantara tarbiyah beliau yang senantiasa beliau jadikan sebagai solusi di dalam menghadapi berbagai macam problematika yang besar adalah doa. Doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan bagaimana. Ketika Rasulullah Muhammad SAW dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, ya, oleh orang-orang Quraisy, maka <tuh> Rasulullah Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam al ingin ada di antara orang-orang kafir Quraisy ini yang beriman. Salah satu tokahnya beriman dan tokah yang terbesar. Pada waktu itu adalah Umar, Ibnu Katib dan kemudian Abu Ja'far. Ketika permusuhan orang Quresh begitu besar, kepada Rasulullah Muhammad SAW apa yang apa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah SWT. Allahumma izjal Islam bi ahdil Rajulain Ya Allah. Muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang laki lagi, yaitu Umar bin Al Khattab atau Abu Jahal. Umar bin Al Khattab ataukah Abu Jahal, yang kemudian ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memilih Umar bin Al Khattab radhiyallahu taalaanhu. Allah memberikan jalan keluar yang asalnya pada waktu itu kaum muslimin sangat tertekan sekali di kota Mekah. Akhirnya kemudian mereka bisa solat dengan terang-terangan. Mereka tidak sembunyi-sembunyi lagi, karena berkat pertolongan Allah Taala melalui seorang laki-laki yang bernama Umar ibnul Khattab, radhiyallahu taala anhu. Dan bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhadapan dengan suku Sakif, kemudian dengan suku Daus, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka: Allahumma hadi Dausan waktuni musimin, ya Allah tunjukilah suku Daus. Dan datangkanlah mereka kepadaku dalam keadaan Islam Kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam hadis Berikanlah bertunjuk kepada orang-orang Sakif Akhirnya kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam Ketika Abu Dairah Salah seorang sahabat besar Rasulullah Muhammad SAW Mengadukan perkaranya kepada beliau Bahawa ibunya senantiasa mengganggu Dan tidak mau masuk Islam Kemudian Rasulullah SAW mendoakan Allahumma Allahumahdi umma Abi Hurairah Ya Allah tunjukilah Ibunya Abu Hurairah Akhirnya kemudian Ketika Abu Hurairah datang ke rumah tiba-tiba kemudian ibunya yang biasanya sikapnya tidak bagus pada Abu Hurairah menyambut Abu Hurairah dengan sebaik-baiknya dan kemudian dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayul ikhwah Ketika menghadapi Seorang pemuda ya, Seorang pemuda Yang subhanallah Dia dikalahkan oleh syahwatnya pada waktu itu Datang ke hadapan rasulullah sahaja, Ya Allah Ya rasulullah I'dan li Lizina Wahai rasulullah Izinkan saya untuk melakukan perzinahan. Seorang pemuda izin pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perzinahan. Kalau kita gira-gira apa yang kita lakukan? Tidak tahu apa yang kita lakukan. Yang jelas kebaikan kita, kesolehan kita menjadikan kita menanggapi apa yang dilakukan pemuda tadi dengan tanggapan yang jelek. Kok seorang pemuda sudah Islam kemudian minta izin untuk berzina padahal zina itu haram. Tetapi kita sebagai orang yang saleh mempunyai girah agama yang kuat tentu tidak akan mengizinkan. Tetapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan permasalahan ini dengan sangat baik? Setelah berdialog dengan akal dia diajak berpikir pemuda tersebut apakah engkau rida apabila hal itu dilakukan terhadap ibumu? Lah ya Rasulullah. Apakah engkau rida apabila itu dilakukan terhadap putrimu? Lah ya Rasulullah. Apakah engkau rida apabila itu dilakukan dengan saudaramu? Lah ya Rasulullah. Apakah engkau rida apabila itu dilakukan bersama amahmu? Ini bibi dari bapak lah ya Rasulullah. Kemudian bagaimana kalau itu dilakukan dengan khalahmu Ini bibi dari jalur ibumu lah ya Rasulullah. Tidak, saya tidak rela. Akhirnya kemudian apa? Pemuda tadi dipanggil mendekat Rasulullah SAW. Kemudian dibukulah dadanya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Allahumma Allahumma dihi wa hassin farjahu atau Allahumma syrah sadrahu wa hassin farjahu. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada dia atau ya Allah, lapangkanlah dadanya dan kemudian jagalah farjinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melepaskan sisi doa di dalam menyelesaikan permasalahan dengan pemuda tadi. Yang dalam istilah kita mungkin apa pemuda yang nakal dia. Pemuda yang nakal. Sudah pemuda muslim minta apa? izin untuk berzina. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyelesaikan permasalahannya tidak melupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Disebutkan setelah itu Pemuda tersebut Benar-benar Terjaga dirinya dari Perbuatan yang asalnya Dia Sangat menginginkannya Dan bahkan minta izin kepada Rasulullah SAW Untuk melakukannya Dan Rasulullah Muhammad SAW Dan Rasulullah SAW Mendoakan pula kepada Anak paman beliau Yaitu Abdullah ibn Abbas ya. Anak paman beliau Abdullah ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhu Agar beliau menjadi Seorang yang Fakih Fakih di dalam agama Ataupun dia menjadi seorang turuman Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdua akan Allahumma alimul al kitab wa alimul ta'wilah. Ya Allah, ajarkan kepada dia kitab dan ajarkan pentakwilannya, penafsiran Alkitab, Al-Quran, Al-Karim. Sehingga kemudian Dalam sejarah beliau dikenal sebagai Hab berwadil ummah Ulamanya umat ini Dan kemudian juga Al Terjumahnya Al-Quran Ahli tafsirnya Umat ini Dari kalangan sahabat Rasulullah Muhammad SAW Kemudian juga bagaimana Rasulullah Muhammad SAW Mendoakan keberkahan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu, Mas Rajaqwa Fitrin rahimahni warahmatullah. Kalau kita mengikuti janab tarbawiyah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam masalah doa ini, maka sangat luar biasa. Nabi Sallallahu alaihi wasallam selain senantiasa berusaha. Dan berusaha Memakai berbagai macam metode Di dalam Tarbiah beliau Di dalam dakwah beliau Asalib da'awiyah Asalib tarbiah yang sangat banyak Dan bisa kita baca itu dalam Kitab tarbiah yang dituliskan oleh para ulama kita Ini sangat banyak sekali Bagaimana sistem terbawiyah dan asalib dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Beliau tidak melupakan metode terbiyah yang sangat agung yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesolehan orang-orang yang ada dalam asuan da'awiyah dan asuan tarbawiyahnya. Masyaallah ikhwat wa rahimakumullah. Kalau seandainya kita berusaha untuk menerapkan metode tarbawiyah yang seperti ini maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan yang sangat banyak dalam tarbiyah yang kita lakukan, dalam dakwah yang kita kita lakukan. Kita terus mempunyai tekad dan semangat yang kuat di dalam memangku amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apapun resikonya Apapun keluhannya, karena memang itulah sifat yang akan tetap berlaku bagi seorang yang bekerja dalam dunia dakwah, dalam dunia tarbiyah, dan kemudian tidak menyerahkan urusannya kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berusaha untuk mentarbiyah dirinya. Kemudian juga menterbiah Orang-orang yang ada dalam asuhannya Dengan senantiasa berdoa Kebaikan kepada Allah Subhanahu SWT Untuk mereka Apabila Kita terus dan terus menerapkan Sistem ini Ayul Ikhwah Maka insya Allah cahaya Kebaikan Akan terpancar Di tempat kita berada di tempat kita Berdakwah di jalan Allah SWT Di tempat kita Mentarbiah Diri kita, anak kita Dan orang lain Semangat yang kuat Yang membara Dan kemudian Tidak melupakan janib tarbawiah Yang berupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah merupakan silahul mukmin, senjata yang ampuh bagi seorang muslim dalam menghadapi semua problematika dalam kehidupan kita. Karena itulah kemarin ketika panitia meminta judul apa kajian kita pada pagi hari ini? Saya katakan judulnya adalah Wahai ibu, bapakku dan guruku Doakanlah aku Wahai bapak, ibu dan guruku Doakanlah aku Sebuah kata-kata Tarbawiyah yang sangat agung. Kalau kita berusaha untuk mengapresiasikannya dalam kehidupan tarbawiyah kita, maka insya Allah Taala kita akan menjadi murabi, murabiyat dai dan da'iyat mudaris dan mudarisat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat Sebagai orang tua Kita akan mendapatkan Sesuatu yang kita cita-citakan dari anak kita Sebagai pendidik Demikian juga Sebagai orang-orang yang berkecimpung Membantu Dalam dunia dakwah tersebut Demikian juga akan Mencapai apa yang dia ceritakan, Insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang bisa kita kaji bersama ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semuanya pada kesempatan bagi hari ini dan kemudian pada kesempatan yang akan datang dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik bagi kita untuk berusaha mengamalkannya sehingga kemudian kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari bersama saya yakin insyaallah di antara saudara-saudara kami telah mengetahui hal ini tetapi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk saya mengingatkan barangkali masih banyak yang tersisa apa yang saya tidak mampu untuk menjelaskannya maka sisanya adalah untuk antum semuanya yang akan melengkapi mudah-mudahan dengan lengkapnya pengetahuan tersebut kemudian kita akan semakin melangkah ke depan sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semuanya. Sallallahu alaihi wasallam nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada tahu ada sesi tanya jawab atau tidak? Lalu ada tanya jawab atau sudah cukup? Nggih. Yeah. Kemudian saya katanya el sampeyan tim mati. Mulai bisa berfungsi atau mulai akhirnya berjalan gitu. Karena dia di luar saja. Nggih. Jadi kan air datanya tampungan itu. Karena Di yang dibawakan oleh ulama Syuuti dalam Jami Saghir, <coughs> yang kemudian hadis tersebut disahkan oleh ulama Timyati sebagaimana disebutkan oleh ulama Al, Al Munawi dalam Faidul Qadirnya, ini adalah ma'uzam lima shurib air zam lima shurib sesuai dengan tujuan. Untuk apa dia diminum Sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ya pada asalnya memang air zam-zam yang tidak ada campurannya, begitu asalnya. Ya. Cuman kalau kemudian tidak ada yang murni, yang ada di, adalah campuran. Mudah-mudahan kita pun juga mendapatkan keberkahan dari air zam-zam tersebut. Ya, Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari air Jam-jam tersebut Dan kita sebagai para talabatul ilmi Dua di jalan Allah SWT Muslim dan muslimat Ketika kita e, Bertemu dengan hal yang seperti ini Maka kita jangan menyanyiakan ya, Sesuatu yang Sangat berharga bagi kita ya. Kita jangan menyanyiakan Sesuatu yang sangat berharga bagi bagi kita Kalau kita diberi kesempatan Untuk melakukan umrah Ataupun melakukan haji atau mungkin kita pendapati saudara kita yang pulang dari umrah atau haji. Maka kita manfaatkan. Jangan kita cuman suka menapa? No, pakaiannya, gitu Sarungnya atau apanya gitu ya. Biasanya saja hanya untuk rebutan. Tapi kita berebutlah air jam-jam. Karena itu yang sangat berharga bagi kita. Uh, mungkin min bab zikir dan juga wa amma bin'imati rabbika Saya masih ingat sekali sebuah peristiwa yang pernah saya alami. Menggambarkan hadis nikmatillah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu yaitu tepatnya pada tahun 2000-an. Ini saya berusaha dan berusaha untuk ee uh, Bagaimana saya bisa Melanjutkan Studi saya Tapi ternyata kemudian Ijazah saya sudah ke deluwar Saya tidak bisa Ijazah saya dibawa oleh sebagian teman Kemudian ternyata eh, Dari sisi nilainya masuk Ternyata sudah ke deluwar Pada itu saya mengadukan perkara saya Kepada Syekhuna Ustaz Hashim Rifai Rahimahullah Ta'ala wa Habibullah Beliau adalah Pengajar hadis dan ilmu hadis Di pondok kami dulu Di Beitul Musliha Atau yang sekarang pondok Al-Qudwah di Kediri Di Serikaton Beliau pernah Menjadi da'i LDI Selama 17 tahun <tuh> Dari beliau saya mempelajari Kitab Bukhari Muslim, kemudian Tafsir Al Jalalain Fatul Majid Firqatul Najiyah Beliau mendirikan pondok pesantren bersama Ustaz Tuan Rafiq dan kemudian Ustaz Zaini Mustafa. Terus Ustaz Zainul Mustafa saya belajar kitab kitabul maram. Nah. Pada itu saya mengadukan perasaan kepada Ustaz Hashim Rifai. Ustaz, saya ini pengin sekali saya untuk sekolah ke luar negeri tapi sulit. Kata beliau, kemudian beliau mengisahkan sebuah kisah untuk dirinya. Saya dulu Zen pernah punya cita-cita saya itu ingin naik haji. Tapi saya juga orang miskin katanya. Saya orang miskin. Maka saya ingat Uduhni astajib Berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada aku kata Allah. Astajib lakum. Saya akan mengabulkan doa kalian. Kemudian akhirnya. Beliau menceritakan bahwasannya Alhamdulillah kemudian beliau dimudahkan kepada Allah SWT Melakukan wadah haji Karena itu nasihat beliau Kalau kamu ingin Punya cita-cita yang besar Seperti itu berdoalah kepada Allah SWT nah, Semenjak itu kemudian Saya tersentak hati saya Dan kemudian Setiap kali ada orang yang dia pulang haji atau umrah Saya memburunya Saya memburunya Apa yang saya buru Ma'u zam zam saya ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'uzam zam lima suriba yang ada dalam benak saya pada waktu itu hanya itu ma'uzam zam lima suriba lahu saya kejar kemudian setiap kali saya dapatkan segelas yang kecil saya ingat ma'uzam zam lima suriba lahu kemudian saya berdoa ya Allahumma Allahumma yasirni wasahilni lidirasati Dini al-Islam Fi balgati nabiika Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Terus dan terus Setiap kali saya Ada orang naik haji saya burunya Ada orang umrah saya burunya Saya buru apa? ma zam zam Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan apa yang menjadi Cita-cita saya Pada waktu itu Saya menelpon teman saya yang sebelas tahun bersama dengan saya Muhammad bin Salah Usaimin rahimahullahu taala. Kemudian ya akhi saya ingin kerja di Saudi. Kemudian tiba-tiba teman saya marah. Ya akhi, kenapa antum ingin kerja di Saudi? Kalau antum mau kerja sudah di Indonesia Antum ke sini setidak-tidaknya adalah thalabul ilmi. Ya akhi, jalan sudah sempit. Ya. Dan sangat becek dan penuh dengan lumpur. Saya tidak mampu tunggu, tunggu kabar dari saya. Kemudian Subhanallah. Menurut cerita dari teman saya tersebut, begitu dia meletakkan gagang telefon, masuk muridnya saya Muhammad yang shalallahu alaihi wasallam, yaitu Sheikh Ahmad bin Musa. Kemudian Dia katakan Siapa yang baru telpon kamu? Teman saya dari Indonesia Siapa dia? Diceritakan Kanya Kemudian Datangkan dia ke sini, saya mengkafilnya Seminggu kemudian Datanglah bisa Yang kemudian Alhamdulillah Kemudian saya belajar di markas Saya Muhammad Rahimahullah ta'ala ini mudah-mudahan sebagai bab tahaddus bin nikmat Ilahi Subhanahu wa taala. Ya, karena wa amma bi nikmatika rabbika fahaddis dan juga memberikan dorongan kepada kita semuanya agar kita tidak menyanyiakan sesuatu yang memang terkandung fadilah dan keutamaan di dalamnya. Karena itu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mabainal adzan wal iqamah itu adalah dakwah yang mustajab. Ya. Maka jangan kita sia-siakan ketika salat Sebelum salam, doa yang mustajabah Jangan sia-siakan. Ketika sujud, itu adalah doa kita, doa kita Dikabulkan oleh, sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyu du'a asma Mana doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? "Jauful lail wa tuqri kullu salatin." Tengah malam dan di belakang setiap kita melaksanakan salat. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang seperti itu. Kita berusaha untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Siapapun kita, kita misalnya seorang yang sangat miskin papa, kita bercita-cita ingin mempunyai keinginan yang besar tidak masalah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sesuatu pun yang dianggap sebagai Sesuatu yang sulit bagi Allah. Ya. Siapapun kita, ya. apapun masalah kita, kita adukan kepada Allah Taala dan kita mencari waktu-waktu, tempat-tempat yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai tempat-tempat yang mustajabah. Terutama kita adalah doa. Jika adalah para muda risun, muda maka manfaatkan waktu waktu tersebut untuk diri kita, untuk anak kita, juga ingat anak didik kita, orang yang bersama kita, ya. Atau orang yang tidak bersama kita, kita doakan kebaikan, mudah-mudahan akhirnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah menuntunya, bisa. Berusaha dengan sebaik-baiknya meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. wallahu alam. Mengatakan gitu. Barangkali waktunya Karena sudah cukup siang. Kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum wa wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh. jazahu khairan jaza'a atas kalimatik. Baik sekali faidah dan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainuddin Al-Hula taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu syar'i dengan mengharap wajahnya yang mulia. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Kita tutup Majlis kita pagi ini dengan doa Kafaratul Majlis. Subhana Allahumma Aminikal. Asaduallaillahilanta. Asarukaatulbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.